Det här är Folkminnespodden med Bengt A. Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och idag så ska vi prata om nyårstraditioner. Tänkte vi. Vi tänkte framförallt tala om nyårslöften. Det är ju inte alla som avger nyårslöften, men vi blir faktiskt påminda om det. Varje år när det står om det här i tidningar och i andra medier. Men det visar sig att det här är ju faktiskt ingen särskilt gammal tradition i Sverige. Eh, om man går till Svenska Akademins ordbok så hittar man i det band som innehåller ord på en och som kom ut 1947, där hittar man inte mindre än 65 sammansättningar som börjar med nyårs. Men ingen av dem är nyårslöfte. 1947 så var alltså det här ordet inte så etablerat att det hade uppmärksammats av ordboksredaktionen. Men idag, när man googlar på ordet nyårslöfte då får man ungefär en kvarts miljon träffar. Och det säger ju en del. Mm. Ja, det stämmer att det här att avge nyårslöften inte är någon gammal tradition i Sverige. Och det är, som du säger, det är tidningarna som har spelat en väldigt viktig roll för att introducera nyårslöfterna. Jag har studerat skildringar av nyårsfirandet förr på Svenska landsbygden. Det finns många sådana i Nordiska museets arkiv och inte ett ord om nyårslöften. Där berättas istället att det oftast var bara ungdomarna som vakade in det nya året- –med lekar, för de äldre de låser sig innan det blivit tolv slag. De låser sig tidigt för att orka upp helt enkelt till nyårsottan i kyrkan. Men de som då var uppe hela nyårskvällen– –de ägnade sig ofta åt olika lekar och framförallt allt spådomar. Så ett vanligt nöje förr det var ju att stöpa bly för att få veta hur framtiden skulle bli– och det här är en tradition som fortfarande lever på sina håll, framförallt längst uppe i norr. Och i Finland är det ännu idag vanligt att man stöper bly. Och eh, det går ju till på så sätt att eh, man eh, smälter blyet och sen eh, låter man det smälta blyet eh, falla ner i eh, kallt vatten och då stelnar det. Och då ska man kunna tolka de figurer som uppstår och Använda sin fantasi för att eh, få någonting sagt om hur framtiden ska bli. Någonting som har varit väldigt vanligt förr var ju att männen gick ut och sköt nyårsmällar med gevär. Och det kan man ju se som en föregångare till tids fyrverkerier. Eh, det var vanligt också för att man gick ut alldeles för midnatt och lyssnade på klockringningen i traktens kyrkor. I... Eh, landskap där kyrkorna har legat tätt där kunde man höra alltså hur den ena kyrkklockan efter den andra liksom började ringa och så blandades klangen då i vinternatten. Men sen kom ju radion och med den eh, dikten Nyårsklockan av Tennyson som ju Anders De Waal läste i många, många år och det blev en, en kan man säga, en väldigt utbredd tradition att eh, och tolvslaget då satt man inne och lyssnade på radion. Jag tror faktiskt att det är också en tradition att man lyssnar idag på de inspelade klockringningarna. Ja då, visst. Som kommer efter tolvslaget ja. och jag tycker det är själv är väldigt, väldigt pampigt. Det var ju Sven Gärring som brukade tala om liksom hur det lät från de olika kyrkorna. Ja, och idag är det nog faktiskt en ny tradition om man så vill. Nämligen det att man ska stanna inne och lyssna på de inspelade nyårsklockorna som man hör i radio. Ja, alltså när man ju... inte borta på fest förstås. Va? Men, men att jag tycker det är en fantastisk stämning fullt när man går genom alla domkyrkorna över hela landet och får höra det här. Ja, jag minns ju när man var yngre och hörde Sven Gärring läsa upp vad de här, hur, hur det lät från olika klockorna runt om i Sverige. Mm, det finns, och det tror jag säkert sen om man ska skriva nyårsaftonens historia, då kommer det att vara det här i en ny tradition att man gör så här. Mm. Jag är rätt säker på. Spådomsmetoder förr pratade du om och pratade om att stöpa i bly och det fanns andra. I norra Sverige, där hade man ett annat hus för sig, skulle jag vilja påstå. Man kastade sko då la man sig på golvet med huvudet mot ytterdörren och kastade iväg sin ena sko mot dörren. Om tån på skon var vän mot dörren så skulle man få flytta till annan ort under det kommande året och pekade skon inåt fick man stanna. Man försökte också påverka framtiden på olika sätt där på nyårsnatten eller nyårskvällen. Det första man skulle äta på det nya året skulle vara ett äpp och höll man sig frisk under året och det här är en lite speciell tradition. Ja, alltså det här är säkert ganska gammalt och vad vi får tänka på då det var ju att våra förfäder på 1800-talet de hade ju inte tillgång till alla de frukter som vi nu kan köpa året runt i våra butiker. Utan det var ju äpplen som man sparade och runt om i Sverige så var det ju så att eh, man hade äpplen som låg eh, så att de skulle klara sig över vintern. De blev lite rynkiga kanske sådär. Men vid nyår då fanns det fortfarande äpplen kvar. Och det första man skulle äta då på nyåret, det var ett äpple för då skulle de hålla sig frisk under året. Och eh, jag tror inte det här är någon exklusivt svensk tradition utan... Det finns något liknande i judisk tradition vet jag och det engelska talesättet om en apple a day keeps the doctor away, det, det visar ju att äpplet har blivit nästan en symbol för att man ska hålla sig frisk. Mm. Ett annat sätt att se vad som skulle hända det var ju också att klä sig i nya kläder och se till att man hade pengar i fickorna då slapp man ekonomiska bekymmer. Men eh, till de mer originella tycker väl jag- det är väl det här att man står på en pall eller en stol- och håller en silverpeng och en nyckel i varsin hand- och så sen så hoppar man ner på golvet när klockan står tolv- och så önskar man sig, tyst då förstås- att det ska hända något under det kommande året. Man, var bestämt något, inte händan, man har ju en önskan vad det ska vara. Va? Och eh, det här... Var lite, det fanns en liksom liten metod för det här. Det är lite roligt nämligen det att de gamla som kanske inte var så där viga och kunde ta sig upp på en pall eller en stol där räckte det om de hoppade från dörrtröskeln och sen önskade tyst inför det nya året någonting de ville. De medelålders de hoppade från en pall medan barnen hoppade från en stol. Och då skulle man hålla en slant i handen och då var det ju för att inte det inte skulle saknas pengar under det kommande året och barnen för att det inte skulle gå tokigt när de hoppade de fick lägga de här slantarna på en tallrik för då tappar de inte några pengar Så fick och de det som är rätt roligt med det här med att hoppa in det nya året det är att man hittar inga uppgifter om det i den tryckta litteraturen om våra nyårstraditioner. Men de som lyssnade på Sveriges Radio när vi hade vårt program, de kände till det där. Så vi fick brev både från Sverige och från Norge faktiskt, där man hoppar in det nya året. I städerna så var ju för nyårsbaler och restaurangbesök vanligare än det i våra dagar. När de flesta ju väljer att träffa familj och vänner i hemmet och titta på tv och sen då fyrverkerierna vid midnatt. Och något som har varit vanligt både i större och mindre samhällen det var ju att man gick på visit hos överordnade på nyårsdagen. Den seden är väl så gott som utdöd i vår tid men förr då skulle man gå och ofta var det då någon i... Innanför ytterdörren som tog emot besökarna och så fick man lämna ett visitkort på en silverbricka som bars in. Men eh, någonting som inte är ovanligt i våra dagar, det är ju det här som vi talade om inledningsvis, att man avger ett nyårslöfte. Det kan vara att man ska sluta röka eller motionera mer eller umgås mer med barn eller vad det nu kan vara. Och som många andra nya kalenderseder, tänk på morsdag i maj, alla hjärtans dag i februari, halloween i månadsskiftet oktober-november, så är det här en import från USA. I USA talar man om New Year's Resolutions, nyårsföresatser. Och ibland möter man uppgiften att det var en känd publicist och vetenskapsman på 1700-talet, Benjamin Franklin, som introducerade det här bruket att formulera goda förutsatser inför det nya året. Benjamin Franklin är ju mest känd hos oss som Oskledarens uppfinnare, men han utgav också under åren 1732-1758 till en mycket populär almanacka, Poor Richards' almanack. Och det var där han lärde ut konsten att bli rik och lycklig och han delgav också läsarna sina levnadsregler inför det nya året. Och det blev sen så småningom New Year's Resolutions. Redan på 20- 30-talet så skrev ju tidningarna i Sverige om goda förutsatser och beslut vid nyår. Men ordet nyårslöfte, det använde man sig inte av då. Det kom först på 40-talet. Och signaturen Flips, som egentligen var Gösta Rybrandt, han skrev 1944, den 2 januari i Aftonbladet, så här. Nyårslöften har förmodligen givit sin normal mängd. Det ser man bland annat på det stora antalet nyårsförlovningar. Och i samma tid inne kunde man tre år tidigare på nyårsafton 1942 läsa Så här är en osingerad ledare De högtidligt uttalade goda löfterna inför det nya året är egentligen en anglosaxisk sedvärnja, närmast amerikansk. Där borta i väster är man ju inte så alldeles sparsam med vad som bedyras i de högtidliga ögonblicken. Huvudsaken är väl att man är med på noterna medan det pågår. Och så är det också med New Years resolutionerna mm. Och de lite äldre lyssnarna, de minns säkert att i tidningarna förr så fanns det ju en rubrik förlovade. Och så kunde man se då namnen på de som hade förlovat sig. Och det var ett faktum att då på 40-talet och även de följande århundradena, då var det väldigt många sådana här... Eh, annonser om förlovade just efter nyår så att det var ett löfte man gav varandra att man skulle liksom bli ett par för framtiden och man kan ju fundera över varför alla nyårslöften verkar handla om att leva ett sundare liv och slå vakt om det som är viktigt här i livet, man har ju aldrig talat om folk som lovar att fästa och konsumera mer att äta mer god mat och så vidare det är nog så att med nyårslöfterna så signalerar vi att nu får det vara slut med julens och nyårsaftonens utsvävningar. Nu gäller det att visa ståndaktighet och leva upp till vardagens villkor. Och nu är det också slut på det här avsnittet. Och jag vill verkligen uppmana alla att höra av er till oss och skriv om uppslag som ni vill att vi ska ta upp. Och hör då av er till oss på e-post. Lyssna är ett folkminnespodden.se Vi tittar nyfiken i vår brevlåda varje dag för att se om det har kommit något i vår e postbrevlåda brevlåda, rättare sagt. Och folkminnespodden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin i Uppsala.